När kungen ätit färdigt följde predikan. Därefter lät han, liggande i en fältsäng och omgiven av en talrik uppvaktning, bära sig ut ur sin kammare. Ekipaget bar som omkring för att Karl själv skulle få titta på förberedelserna inför uppmarschen. Efter en stund stannade man till på en äng nedanför klostret där gardet hade sin förläggning. Kungen talade med en den ene, en den andra. Hans skadade fot sågs till av en liten grupp av speciellt utvalda läkare som avdelats för att sköta denna detalj under den stundande drabbningen. Främst bland dem var Melchior Neumann, en medicus som skött kungen tidigare i samband med ett olyckligt benbrott vid Krakow, 1702. De andra två var Jakob Schulzen och regementsläkaren Gustav Boltenhagen. Under omläggningen stödde Karl sin fot på taffeltäckaren Johan Hultmans knä. Johan var en gammal trotjänare som brukade underhålla monarken med sagor och historier och som denna afton fått uppdraget att bära sin herres nödiga medicamenter. När klockan blev åtta anslöt sig en avdelning gardessoldater till folket kring kungens bor. Det var 24 speciellt utvalda pålitliga karar. Bland dem fanns en menig soldat vid namn Nils Frisk. Han hade burit kungens bor en gång tidigare. Det var i samband med det nämnda benbrottet. Frisk hade gått under gardets vita fanor sedan krigsutbrottet och som en prövad veteran hade han fått sin beskärda del av de krämpor och sår som så frikostigt bestås deltagare i krig. Han led fortfarande av en ful skottskada i vänstra låret från striderna vid dyna 1701. Vid slaget vid Holovtkyn för drygt ett år sedan hade en rysk kula klippt rakt genom hans högra hand. Parentes. Man bör notera att muskötkalibern var mycket grov i denna tid. Uppemot 20 millimeter. Och lill och ringfingret på den handen var sedan dess lama. Nils Frisk och hans 23 män skulle tillsammans med 15 karar från livdrabantkåren under befäl av löjtnanten Johan Hjärta verka som kungens egen livvakt. De meniga livgardisternas enkla blå kappor med gula uppslag och gult foder kontrasterade bjärt mot drabanternas glänsande uppenbarelser i ljusblått och guld. Dessa mäns uppgift var i första hand att agera levande kulfång runt Karl. Precis som vid infanteriet, där det i regel avdelades grenadjärer att gå framför eller vid sidan om befälhavaren, skulle gardisterna och drabanterna med sina egna kroppar ta de kulor som var avsedda för deras högsta chef, kungen. Detta visar att man inte i någon överhängande grad förlitade sig på de rykten som sa att kungen var hård mot skott, alltså osårbar. Parentes det gick historier om att han skulle ha förtrollats av en häxa under sin ungdom och därigenom blivit hård, Slut Den uppgift Frisk och hans kamrater tilldelats var ytterst farlig. De skulle särjas och dö istället för kungen. Kungen var en enväldig monark, given den högsta makten på jorden av Gud Fader själv. Hans väl och ve vägde i generalernas och med sannolikhet också i många av soldaternas ögon så oändligt mycket mer än några fattiga knäktars usla liv. De kunde offras. Kungen skulle inte bäras ut i slaget. Istället skulle han transporteras i en vit hästbår, som folk vid Mora-kompani i dalregimentet snickrat ihop. Den var uppspänd mellan två hästar i ett slags tandemarrangemang och i den kunde man lyfta upp fältsängen med silkesmadrasser, en enväldig kung och allt. Åtta man ställdes upp på vardera sidan av ekipaget. Den främre hästen skulle inte ledas av någon av kungliga stallstatens hingstridare eller ridrängar utan av Nils Frisk själv. Därefter väntan. Det grå mörkret började tätna över landskapet. Greve Piper anslöt sig till folket kring kungen. Tillsammans med rensköld slog han sig ned på marken. Större delen av generalitetet och de högre officerarna flockades kring båren. Folk satt på marken insvepta i sina kappor eller förberedde sig i största allmänhet för att skälla en liten sovstund. Hästarna stod sadlade och klara. Allt medan skuggorna växlade till dunkel och dunklet tätnade till mörker väntade folk runt om i skogar och på ängar, i bivacker och tält, väntade på uppbrottssignalen. Det enda större bullret under dessa långa timmar i mörkret var ljudet av spridd skottlossning norrut åt floden till valak regimentet en enhet med lätt kavalleri under översten Sandol Koltsa, som räknade kring 1 000 värjor, ryckte fram längs den ås som löpte parallellt med Warskla i, rikt i riktning mot byn Jokavski, som låg strax söder om det befästa lägret. Där stod en större avdelning rysk infanteri och kavalleri. Parenthes. Möjligen deltog även enspännarkompaniet, en lätt avdelning som gärna användes vid spaningsföretag och deras 130 man i detta. Syftet med det hela var att anfallet skulle dra ryssarnas uppmärksamhet från arméns rörelser. I övrigt härskade stillhet, sommarnats och väntan.